قران محترم اورین کو د مولانا زین اللہ صاحب دا تورای تفسیر القران دا 55 نمبر کیسٹ چې په مسجد امیر مویہ محلہ ہټک سولډر کې په اگست 2008 کې شوه ده د دیدملای دو پټه 73 شاوادی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیریز ورکرز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جنگیرا رو صلی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر الله قومي پاسه چې دیې پټایا او ترى کثیره منهم سببینه ډیر د دین یو سارعونه چې تلوار کې پکارد ګناو د زیاتی کې یو پکارد د ګنا رزیاتی کې تلوار کې با اغه اهل کتاب او قباحتونه ذکر کیا و او اکلهم السختا او په وړلو د حرامو کې لا بیسا ما كانوا يعملون ډیر بدیا سوچ دیې کیا کې <تصفح> دی یې کيده کارنا کار अधिकार کوي دا غناکار کوي زیاتیکار کوي حرام کوي ورپسې که فکر کوي لو لا ينهاهم الربانيون اولي نمناکول ذلراق بل پیرانو ولا بارو قلملیانو دې خپل مليانو لري نمناکول پیرانو لري نمناکول دا په کار دا چې دې دی خپل مليانو او دې خپل مشرانو د خپل مشایخ د غلط کارونه منکړیو خودی یې مننه کوي نو ګوره دی کې علماو ته ډیر سخت اغه زګر ذکر شوی دی ښا په پسرین ذکر کوي مفتی شفیع رحمت الله علیه مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کوي دې آیات کریمه کې دا الیم ولو د فاراد دین ولو د پارا دین څه وایي دي په پسیرین ذکر کای مفتي شفيع رحمت الله علی چې په کم یو قوم کې د خبره خیال 풀 پکار دي چې کم یو قوم کې کوم خلکو کې جرمونه ګناونه ډېر زیات دي او د غظیم لیانو یا پیران دیندار طبقه دا تاریخ هلک خبره مانی کدی ورتوی اخلاق خبر منی د کتن ژمن د خلک دی دا زمو یقین دی 100% چې پدې کې تقریبا 50% 98% خلک او مسله اوس شیرا ای پور امان لیدا نو خو زموږ پیادو با ی د کی بندا د دولت دیار له سوال اوس کارو چې کما خبر بیان شیرا د قران او سورۃ مطابق نو هغه الحمدللہ اغل فلوالو الا قو الا منلیدا نو کدا خلک وی چې پدې ورمنو غراهونو کې مبتلاي او دا غزي علماء ولدان دا, دا, دا, دا, دا دی دیره مونږه ویا بنا مکر د جور مکر د زیاتی مکر ندی بماني په پدہ ته حالات کی دلالج دوا جنا یاره یاره کاوتنا دی دې جورمونو د گنامونو منا کول نه کوي او د دا جورم د اصل مجرمانو د بتکار د جورم نزیات اشدخه یوځې کی نزینا ډې کو لوي او بټکون د دا زناناره وستی شي پایته سي اغستلیکي اغلاګانيكي داکيکيږي د علماء ته پدې کې مونږ دي پسی ورشي دا کار مکه وې دا ګناونه مکه وې رضی الله پاکيږي دا خلک په دې باندې منشي خو دې بیا مېريږي یاس دلالت په وجه باندې نو مفتي شه پیر رحمت الله عليه دا ديمو د جرمو د دغبط کاران د جرم نديات سختی ځکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایل چې د مشایخ او د علماء او پټول قران کې د دې آیات نه سخت تنبيه په کنيشته ښه دا مولانو لپاره سخت تنبيه ده په کې امام زها کر رحمت الله علیه ذكر کې زما په زبان دی دا علماو د پرده آیات په ټولو کې خوفناک دي تفسير ابن كثير هم نقل کړي ابن جرير هم نقل کړي دا غي وجدار ده د دې آیات په روسره د دې آیات په روسره د دې جرم د تمام غلاګرونه د ډاکوارونه د تمام بدکارو جرم نه زیات سخت دي دا یاد ساتلل په دی دی او کار دي چې د اولاماو ته اندازې جدی به زمون خبره عومې او زمون خبره به ووري که چرته دی خپل کار کیو او نیمنې بیاغاړه خللا سره خوورد کار بدي به نه نمون کار خامخه کوي پهیت ک الله فرموي لاله یا نهو مرب باې دی ای یاد کې د یهو په مشایو په اولهماو هغهڅرت دی ې نهکولدي لره خپلو پیرانو اغ خپل مليانو د پیرانو مولیانو د مداریم ذکر کا. که کپ قوم کې چرتا هغه بدملوی ردیبا خپل قوم د بدملونو نه منکه یو او کمنه نه دا غیر طرف جرمونو کې هغه برابر دی احادیث کی راځي یو ځای یو علاقه کې اور ډیر زبرک تنو عبادت بیکولو سجدوبه نه بپروته هغه لګه کی چا ظلم کو د غذاب ملیکر الله تعالی د اکله ولټا او واپس لڑا الله پاکتا اے اللہ اللہ پاکتا واپس لڑا چې الله رب ذوالجلالہ تاو ماتا حکم کڑی جتا پا ری دا اکل اولٹا کم حل تاو دیر جاد برگ دے دیر نیک انسان دے اے بادات الله اللہ وی شورو داغنوں کا بے ظلم کی ادھا پا تندیخو لنها راغلی ایدھا اللہ پا دینا رخ پکی گینا لَوْلَا يَنْهَا دا علماء و زی مداری پا کیا ذکر شوه ذکر د منگو استادانا با ذکر کو لاؤ یا علماء الدینِ کنتم نجومت سما یحتدا بکم ایدھا علماء و گیا تاسو خود آسمان سطوریه تاسو خود گلونه پا تاسو لار مندیشی تاسو اولی طور تیرے گرد خلقو ده دین نبا یانوه؟ لولا ینهاهم الربانیون ولی نمنا کول دیل را اقپلو پیرانو ولہ بارو اقپلو ملایانو دا دید گنا دا وینانا و اکلهم السوخت او دا قولول دا حرامونا سودا و رشوتا و گانی و بیما پالسی سا سا سا حرامی را چلولو دل بیم روڑبیا لبیسا ما کانو یسناعون دربدې هغه چې دی جوړي مخ کې وي چې دی کوي ایکي عوام ته اشاره ودی چې مليان ته اشاره دی, دی, دی ولې جوړي وقالت اليهود يد الله مغلولا بل ب يهوديانو لا ذا لبندي حالانګي بنشي وي لا سن ددي ولعنو او دي پلانت شي وي پس اوب داږي چې دی ویلو بل يدهو مبسوطتان بلک لا سن الله پارا خدي یونیفو خر دی کی څنګه والی الله ولا یزیدن او خامہ ازیاتی ډیرته د دینه د قران سره غند زیاتیږي خام د قران بیانې دوسرے غندونه نورم را برسرږي ولا یزیدن او خامہ ازیاتی ډیرته د دینه ما انزلی له کفایل لی آغا جنازیل شی وی تعالی د طرفه د ربستانه تو سر ترکشی او کفر د قران د نزول سره کفر سرکشی نورم سیواشي داولې کې زده او دی والقين او وَا چول مين دي ميز کي اعداوت دشمني او بغوزا ترته كيامتو فلما اوقذو نارن للحرب چې کړه دي بلای اور د پاره د جنگ یعنی ارواح اسباب د جنگ دي جوړي جنگونه به جوړي اطفح لاله بملکیها ويسعون في الارض فسادین بردسو چې دي کوشش کوي په کې د فساد الله محبت نه کې کوونکو سرا ولو ان اهل الكتاب امنو لئن شرط به ولو ان اهل الكتاب كترت دي اهل الكتاب و ایمان روڑے و وتقوا زانی بچکڑے دی دقیباهتوننا لقا فرناهم ولر کلیبو ما د دینه مصیبتون دی او داخل کلیب میو باغونو د نیامتون تا ولو انهم اقاموا التوراۃ اقامو عمل کله پ تورات او او اعدین دلیل شیوی دی طرف د عرب د دینه یعنی ا توراته ول انجیل په زمانه ها دغه په زمانه کې په عمل کړو لاک لومن فوقهم دی به خورا کو د پور طرف در دینه او لان دی د خبو طرف د دینه سم مطلب دی به رحمت برنه خورا کو الله په د برنه باران راوړو کته نه بغلی کې دي ارث به پورا کيه دو یا د برنه او په دیبه نه مشران عادلان مقرر کيه او دی پا په پسننا تب پا قتاب، اسمانی کتاب عمل نو کولو. ځکه زکر پی ناکارا مشرارا مسلط شو. من هم امتم مقتصدا باز دینا یو ٹول گی دی درمیانا و کسیرم من سا امائی عملون و کسیرم او ډیر د بد دی آغا چی دی کئیو. نو کدی په کتاب بان عمل کروی دی دبا ہر کسما میوی ہر کسما سہولتو نو ہر کسما برکاتو. دارنگی امام راضی رحمت اللہ علی دا یو عالم تیر شویده تفسیری کبیری لیکلی چې کلی دا تفسیرولی که او دا دیده چاپکولی را دیو دا غیده سامان پی دیر لگه دو کاغذ دا نو دا خپل کور کڑی کڈ کڑیالی سماؤنه غن خست خرچه کتاب د پاره اوکا دا قرآن د پاره اوکا دا قرآن دا پاره قربانی اوکا نو دارن بیا یو داته وهرغی د دا وخ بادشاه ورته ناس ديو دغه نیکرز وخت خلک کرز راکا الا په داسې پراوني راستیو بیا نو اول مجاهدات د دین خدمت او پتا به الله فضلو کرم کوي بیا یا ایه رسولو بلغ ما وذ یا ایه رسولو اے نبی علیہ تبلیغ ای نبی علی السلام بلغوا اور سوا تبلیغ دی ته وای چته خپل صلاحيت او استعداد لګی د خلک په ہدایت باندې راشي یا یو رسولو او نبی علیه السلام تبلیغ وکا تبلیغ پسو کې څه دی دا نه هم باب دی ترغیب په تبلیغ تبلیغ یو په عبادت سره دی دا عبادت او تبلیغ کول یو ادب چاته ورکول تعلیم او تزکیه داران گی او په مختلفو طریقو سره تبلیغ کويږي یا ایوها الرسولو اے نبی علیہ بلغ تبلیغ کوا دا غصو چنازل شویدی تا تا تا ترپ دربستانا و ایلم تفعل کتا دا قرآن خلقو تا نرسو انزل اللہ تبلیغ کوا فما بلغت رسالتا تا او نرسو دا الله پیغام او دا ایچیا پرواما کوا واللہو یعصمو کمن الناد اللہ بدی بچکی دا خلقونا تا دین بیانو اللہ توفیق نور کی قوم کافرانو تام قلیه دلکتابی تو وایا احلی کتابو لسو مالاشین تاسو نئے پیس دن بانده دن من مطرغی نشتا ترسو چه تاسو عمل نئی کلی پا تورات پا انجیل او آغا چه نازل شوی تاسو تا ترپ تا در ربس تاسو نان ولی ازیدنا نا او خام خاضیاتی دیرو تا دینا آغا چه نازل شوی تا تا ترپ در ربس تانا سرکشی و کفر ابسوس مکو پا قوم کا پرانو بانده ان الذين امنوا اګه سان چې مانې وروړو ان الذين امنوا اګه سان چې مانې وروړو اګه سان يهوديو او صابيون او نصارى دي چې مان اورفاله پر از اخرت عمل وکړو په طریقه د نبی عليه السلام نبی yra په دین باندې رم جنشي یی کی نن موږ هغه ستو واده د بنی اسرائیلونه او علی ګریمودی له پیغمبران هر کلاچ براغي دی له پیغمبرو پاک خبرات نه به وخته زلون د دی فری کن کذب وی اورل به درو جنکه وبلړل به قتلولا پچا به وسو شو د تغذيب به وک او اب قتل کو پچا به وسو نشو د خلاف پروپاګاندا الزامونه به خورتو وحاسبو او غمانک دی چې مون باندې عذاب را نهږي وحاسبو غمانک دی چې نشتا آ, نشتا په دیبانی سا عذاب فا شو اندشو شو بیا پی اللہ رجوتا رحمتو کا بیا دا اندشو کانشو دیر دا دینا اللہ لی دنکی ری پاہ سچی دیئے کئیو لقد کفر اللذینا فتاکی سرا کفر کڑوا کسانو چھویلے اللہ خو مسیح ابن مریم دی او عیسیٰ علیہ السلام حل کو رضاوی یا بنی اسرائیل اے اولاد آدھا یا قوب علیہ السلامو اور عبد اللہ عبادت کو دا اللہ ربی زمار عبد استاد اور ابو او شان دادی چا چ شری کو خدا اللہ سرا نو یقینن حرام کو لا په جنت شرک دیو کو جنت حرام و ما واه النار دی تور دی نبی زال ایمان زرا اسو کیم دادی لقد کفر الذین لقد یقینن کافر دی کسان شوائی اللہ دریم ددریون دی او یخدایان دریری ذمہ داران درے الله وہی و ما من الہ الا الله واحد نشتر معبود مگر معبود یکیو ذمہ دار یواز دی اللہ حاجت روا یواز اللہ مشکل کشا یواز دی اللہ مشکل کشا یواز دی اللہ زمون لونو ور کولوا علی اللہ, اللہ دا ذمہ یوازی یواز دی اللہ قدیمانه نشو داغ سنا چی دی لا يَمَسُنَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نَهَارًا وَلَا لَيْلًا وَمَا يَمَسُّهُم مِّنَّا إِلَّا رَوْعَةٌ وَعَذَابٌ ۚ أَفَلَا يَتُوبُونَ ۗ وَقُرْآنًا جِبَارًا ۖ قَبَاحَتُهُ وَذِكْرُهُ ۚ ذِكْرُهُ ۚ ذِكْرُهُ ۚ آخِرُ كَلِمَاتِ اللَّهِ وَهُوَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ ۗ آيَاتِ تُوبَنُ عِبَادِ اللَّهِ تَا دی اللہ تعالی الله څنګه جيبزاد تخا د دیو یو قباحدا کارې دی دا کارې دی بيدین دی تحریب کوي وړاندو شو او حرام خوري دروغ وای جاسوسی کوي سکه سکه کوي د قران نازلېدو سره نورم کوپر دیاتېږي اخر کې الله وای افالا یتوبو نا آیا الله آیادی توبانو باسي پ توبه لړې زیات خوشاليږي خو پ توبه پ توبه لړې زیات خوشاليږي توبه په اخلاص سره یې ترش پیر افاصې دي ترکه ګناونه کړی الله توب درې دي شي الله زخه موجرم تعالی ولالیم به یې تيته یو مجرم د ولالیم د خپل ګناونو یې تراب کوما ته میخه پکړی الله ته می ناز راځکړی الله جون هوځین تیریږي او که ستا په حق کان کرا جون تیر شالله زمکه و بیړه هرکشي افلا یتوبونا ال الله دا لار درنا आवाज را دی او توبه کوونکو هچن سوکوی باز آ باز آ هر آن چې حستی باز آ ګر کافر ګر بت پرستی باز آ ایدر گئے ما در گئے نو امیدی نيست صد اگر توبہ شکستي بازا گناونه ډیر زیات کړي تو به و با تا الله تبارك وتعالى ته متوجي الله بستا توبہ قبول کی افلا يتوبون ال الله آیا دي توبه نو الله تا ويستغفرونه بخنه نو غوړيده الله نا او الا به هم هم کوون کې ذات مالمسيح ابن مريم الا رسول ندي عيسى ابن مريم مگر پیغمبرو یقیننم چې ارشیو مخکې د نا پیغمبران او امه صدیقه او مور دو صدیقه رښتونه ده کانه یا قران په امر د دې سایهت کوي چې تاسو دا الٰہی دی صالح السلام نو زو د مور خو راکم کو او خته خو راک نه کوي انزور کیفا نوبینو له ملایات او ګور را سرانګي مباینه او د دلائل بیا او دی بیا ولي کم تر ته وړي ده قول تورته اتابدونا من دون الله آیا تاسو عبادت کا وی الله دا اللہ نام دا غچا چے اختیار نلری تاسو دا پارا ندر او و ندر نفے اللہ اوری دنکے دیو پویا کل تو آیا اے نبی دے سلام اہلی کتابو لا تغلو پی دین کوم تاسو زیاتی مکہ وی پخپل دین کې غیر الحق کے بے مناسبه۔ او تا دامه کوی د دا ی شادو داقومم چې ګمره شو مخکده دی نه او ګمراهیکه ډیر او ګمرا د دې غلارې نه فلم ګمه او حالکم ګمره کو یڅوکر په سران نو هم ګمرالو نله زینا پان شویا کسان چې کوپې د به اسرائلو نا په جبه دا اوللی سلام د ایصائاب نمارییم دای دا په دیو جا چی دیو نا پرمانی کونکی وکانو یعتدون او دیو د حد نا تجاوز کونکی دا ولی کانو لا یتناحونا ان منکر فالو دیو چی نیمنا کول خلق دا غلط و چې چی خلق کولا خلق و غلط کاروننا کول دی پیزانش پیلے کولو اسم دا زموزی مداری دا چی کمزے کے ڈول دا بلیو گانے بجانے بے حیائیو دا حرام, را چلی جدا سیزا حرام و و دی. او را خپه ته چې تاسو د حرامو چلیږي دا ټول ډوبوب دي ادیبیا مرستو مرګرتیا ومنډه تلل نریه تکبیر او چلم ګرځي یا په دې کې داخل دي کان ولایتنا هونا ان منکرن فعلو دیولې خارج نه من کول ته دا عمل ګرتیا کې ټیک د تا و سرا او قران او قسم لاس اوکو چې دوستی به زم عمل ګرتیا غلط کار پکې ویني بیلمازی د پکې سود پکې شراب پکې دا دو نمبر خلکو پوشپایی کوي دا بدماشانو پوشپی کوي نی غورې معاشره ګل بړ کوي تی بیا نه من تو سره شریتي قانو لاتهنا هو نه نه مونکر دا لازمی خبره ده او که نه لیمونکار نه کې بس بیاره ځ اعلانو ته وکه نه کې کې د خانو د ملګو سره کوي چر تا ان چېرتهملګ دزوررحمان تعالله نیست څکه سره خلکو په شيئر کې دا خلک خلکو سره مزه او زموږ د ان ته یو څه مضبوطي بثو پروګرام به زماره وانی بثو الله نه خو بس دو واشي تخپلہ کټکه کته زمایي وازي الله شتا یو زمایي وازي الله شتا د مخلوق نه تعلق قطع ک الله او تبتل الیه تبتیلا قطع ان الخلق الله را توجه تبیاګور صفکور کې برکات پریشانې سره بنی بیا کانو لا یتناونا ان منکر څړيبا نه باجه وکي څه حالات راشي منډه تړي سړې دې یاره چې کاش ما ماستر هم ښډاله مضبوطه وي او مرګيډا سره وي سو ماشينانو وال را سره وي دارا سره کار بخو د الله امداد ختم سب مخلوق باندې اعتبار وکړه فمخلوق دې باور وسو کا عمل كريا کوا خو شي غلط کړو نه فقیرای نه منکاج نه شي باندې کولې السلام علیکم بس قانون لا تاسو بخو کنه سره زمو تعلقي په الله زمو اعتماد اتغوکېل وي خوشاله بیا قانون لا یتنا ہونا ام دا معاشره په دیو جا خارا بشی کانو لا یتناحو نا او دی نمنا کول د بدو کارونه چی کوله دی بد آغا چی دی کول ترا کسی را منو تبا وی نی دیر دا دینا یتولو نا لذین کپرو دی بی دینا خلقو سارا دوستانی کئیو لبیسا دیر بد دی آغا سو چو ویلی گل زان دخبر زانو نو انسحیت اللہ علیم دا چی غزب را لیگی اللہ پا دی باندے او پاس آپ کے ب وله اوکانو یؤینونهبلله کهی ایمان د وړی پالله په پیغمبره چې تادیر شوي دي او دا بدینه خلت کاپرانې په دوستې سره نوی نهی په به کامیابو اولاکن نه کكثيرره من نو پاسې کوونلیکنډیر ددینه د دینه تون کدي دی لا تجد نه شددنناې شد لا ضرور به ضرور یهودیان د مومنان او دوستنشي ګریخه ادي آیات حاصل دادی چې دا یهودو لا تجیدن ضرور به ضرور ډبل تاکید لامد لتاکید نونی ثقيله لتاکید چې ضرور به ضرور تاسو به مومه زیات سخت ادارت کوونکی د خلکو نه مومنان سره یهودو چې کم د یهودیت یو پرګرام دی آیا پای کې بستاسو خیر خوایي سوال نه پيره کی الله به ضرور به ضرور تاسو سره سخت دوشمنی کوي سور مائده ا ردی حاصل الصلور مسائل نزور الله نزور العباد تحریمات الله تحریمات العباد واخراب ده نمبر 40 نے شورو کو پئے کی تسلیم مبلغ تا او قبا اہل کتاب ذکر کولو ترنگ بیا بل باب کے امر ذکر کو پ تبلیغ باندھے او ازباب عشرہ لقطع الموالات چې د دی یهودو سره زکه دوستي مکه چې دا يهود هوستاس الدین دلټو کی وای هوستاس د دین دا ابس غنی او داغي سره د نه دوستانی لث ازباب ذکر کو د يهودو د اله کتابو قباحتون شروع په آیات کریمو کې الله تبارک وتعالى دا یوهود او قباحد ذکر کای لا تجدن اشد الناس لا تجدن دا لام راضی په کلام عربی کې دا تاکید د فاره او د انون مشددا نون ثقيله دا هم راضی د فاره د تاکید ګویا چې په دې آیات کې الله دو د دوه تاکیدات او سره د خبره ذکر کړي کی داخل کو پزین کې دا خبره راسه خشي او دا الله خبره بغیر د تاکید نه موقعده یو دلته دا ډبل دلت تاکیدات دا زمونږ استاد د ذهن د فارا لا تجدن ضرور به ضرور بتاس امه اغذيات دخل کو نه په دشمنی کې د مؤمنانو سره يهود د آيات ای کریمه حاصل دا وی چې دا مؤمنانو سره زیاتہ د دشمنی کوي د يهود دی او دا يهود هیڅ کلم د مؤمنانو دوستان نشي کېدي او الله تبارک و تعالی نبی رسولم تم فرمایي ولم ترضا عن کل يهود ولنصارى حتا تتبع ملتهم دا يهود او نصارا دي تا نه هیڅ کله ناراضي کېږي لهالاز دا يهود د دوستاني اذان ساتلو دای دا په نفس قدم نتلهلو او داغي سرم دشمنی کولو شاید مسلمانانو خلاب کوم پروگرام جوړای نو مسلمانان د هغه پروگرامونو او هغه پروگرام نه قبلې بلکې مسلمان د داغي خلاف کړي لا تجیدنا اشد الناس اعداوه تلذین اامن الیهود لا تجیدنا ضرور به ضرور تصبو خا مہا تا صبح اومے اغزیات دخل کو نا پر دشمنے کے مومنان سرا علیہ یہود یہودیاں وہ گورے یہودیاں تے مسلمانان خلاف سونا پلاننگ نا جوڑیا دا دے یہودے پروگرام سو کالا مخ کی دے یہودو مشرانو یو میٹنگ کڑے یورپی ملکوں کے اے مسلمانانو کی چون حیا او غیرت دے دا دوینه دا حیا او غیرت لرکول غواړي اغېدا دغه لپاره پروګرام جوړو پروګرام روان کچ پروګرام سٹارټینګ بسنګ حلو او د مون ټارګټ بسې اغېدا ترتیب اختیار کا ځان له دا ټارګټ کې هوډو چې مونږ به د مسلمانانو دا زنانه چې دی دیبه بالکل بې لباسو کوو دینه بداله بس مونږ لرکو خدای راغي روان ک ابتدايه اوکا چې مسلمانانو کې أغي سرو اوکا د په خوانو زنانو غړغړ پړونی نو أغي د مسلمانانو ملکونو کې داهې زنانو أغي اوګر زولې په ټیلی ویژن وی سي ډیګانو باندې چې هغه پړونی لغونتا لګ لګ را کم کا لګا تا په زانو چې کم پرونی په سرول اېکه باغیه او سترګه خکاره کړې و خدابار نه بچا ده پته نه لګېده او غریب په پاکستان د خپل لار هغه مندل نو هغه زنانو هغه شانتي پرونی اختیار کړو مسلمانانو کې چې مسلمانانو ای لوکت زنانو نو غیما او شان پرونی شروع کړو اغي که هي کار پېکېږي خپکا لا راکلا لومبه شروع د پلو نه وکړه هغه ساده پلو نیولګډ وټک لګي وتا را کم کو او دونه فوري نه تحریک نه شروع کو پکا غيم مه ته یو پروګرام دي چې اې روم واز نټ بل ان ان اډي په تلي کې درغونی کې نه پکلاراکلا را بکار کی نو شروع یې دا پلو نه نه وکړه چې لګي را دې تیرې شوې اغ کا پړونی به ختم کو لو پټه راایچ کی ګلداری لو پټه دا یو هودو مچ هغه ګلداری دا پړونی په استعمال شورو شو نو زمونږ خويندو مندو زمونږ لرونو اقا شانتي لو پټه شو ورو کی هغه وبلتپن جوړ کی که خيري مسلمان کې کار کی دی دا ټارګټ داو چې موږ به مسلمان دا لور خور دا د به لباسه کو دا با مون بالکل جاله لباس بدل لرکو پدې مسلمانانو پرواونه نه کار نه خو بس خپل پیسہ پکارد کاروبار دا چلی گی. دی چلیږي او که يهود آرام دي خپل تحریکونه چلایي نو اغا چلایي دي مسلمانانو زنانو اکه شانتي لو پټه استعمالي شوروک یلګي ور اديتې شوي اکه لو پټاو اکه ساده ره اغه ناری کو دلته نه پکې مکمل ویختو ولخکارک شروع په دې کا نو دارانګ بیا یم لکه موده تیره شو نو بیا ورورو دي خو نه ولا پلو پټو کارک بیا مکمل ادا هغه يهود زنانو بغلو پټي په دې ترتیب سره پساره ولي ابتداء دا وګونه پکې لګدخکارک او داغين وروستو بے پګیدا غونډه پوزخ کارګه کا صرف د پوز د اثر به پټو هغه يهودو زنانو تهغه په دې د پوز د اثر پکې شګونه وا ا يا به ا يا به غسپې مېډې ری غټې غټې په دې وجه د څه د سپېمو د فاسه به صرف ال پټې خو نور برا پوز ولخ کارګه پکې زنان مسلمانانو باندې شورو کا بیا دایته هري شورو چې مسلمانان اغي ته ګوري به اګه طریقې اختيار درم ادیبه چې هغه ریس پکاملار دي دی، يهود پکاملار دي موږ ورپسې شو وديغه نه وي تخت کارا شو ديغه نه لوس پکري وګونه راخ کارا کويغه نه پوزخ کارا شو مکمل مخ خ کارا شو یوي کاخېری کارا شو چې لګیر دې تیرې شو یغي داسې ریباس داسې کمی سونه چې په ايګه واغ کې د نیمل مکمل دا ماړوندو نا دا کل 5 باقی د ښکارې دا کو. کو. مسلمانانو ما غا شانتهو به غلط توونی هاب کنیم غړې مسلمانانو زنانو ما غا شانته کو اګیله يهودو پنيت مونیت دی شیطان امام پنيت مونیت دی اغه نیت پکې کولو مسلمانانو زنانوم حق شان دی لستون نیم غړې به چلېګره د تیریو لستون وړ چورلش لړک به هی مسلمانانو ما غا ده غالی خوالی سو نخکاراک دلتی غوگون خکاراک دی خوان ایپوز امخکاراک دی خوان ایوالنہ بیا یہود علاموچی که خیری نم جامعه هم تلرگی نو بیشورو کا دی خوان دا پینسو دا نو په آغا پینسو کی زیپ زیپ کی زینا اوشلو لگ اس اوس کش دی دلی پینسی دا چول دلی ونو کاروی خواه ومون خوبا زان پویو زمون زنام د لیوانو پجانغه پنسيور پس اوشتو چاپه کې د دل نخي جوړي کې چاپه کې جاریونو پځه پځه او پنسيور اوشتو دا غه طرف نه شروع وکا مسلمانانو هغه شان شي شروع وکا چې لکه اوراد یې تیرې شوې نو هغه يهودو ترانانو اکمیس پدې ترتیب سره جوړ ک چپایي کې مکمل د انيما هغه ګيړ افتکارات و خلکو ته بار ناري نه وتا هغه ساهي پدې طریقې سره واغینو سوکي دا غړ د يهودو عمو مسلمانانو ودیو مونږ پدې په هرکو دا هو اب 2 ډیر زمانه دا د کمپیوټره استفاده ورده او دا به د زماني سره به چلےږي زمانی سره چلےږي خو سر سره هم چلےږي اڅان غريزان داخليو پاکستان ته یې جامې جوړوله درځلې جامې ورکی تغینه ټول لباس نه کړو به غدری ته راکې مصرا ته لنګ جوړ کوو دا پرتو ته لک چس جوړکا چې مسلمانانو یې هغه توقع ته لږیمه شن لباس جوړول شروع ندم مسلمانانو زنانوم اکه لباس شد ا چې انومې د پرتګو د کمیسوي هم مکمل اگر یو پتلون لباس وي دا سخت ګناړه دا خو د یهودو تحریک دی و یهودوستا دوستان دي یهود لا بی کار کوي په دې ملک پاکستان کې دغی غټي ایجنسی دی دغی ګن پروګرامونه دي او دغی ګن نمونه دي دا دای ګن ان جی او اس دي مختلفو شوبو کې کار کوي ای په دو ادارو کې ډېر سرگرم دي یو زمونږ د ایجوکیشن محکمه یو زمونږ د هیلث محکمه ای په دې کې زیات کار کوي ای وجه دا را چې مونږ د دې دوالو محکمو ته په حال کې محتاج یو تعلیم ته محتاج یو مونږه حتی محتاج یو ای په دې کې خپل کار کوي بی اورل غاړي لا تجیدنا اشد الناس الله دې مونږ په دې آیات باندې پوېږي بیا چې د یهودو کميو پروګرامي مونږ به د خلاف جهاد کوو موند بهینه نفرت کو بیا او جنا مونږ په دیات پوې نو یم بده يهودو اسی زرا ځان تران دې کاوه که يهوديان د شرم لباس اچي نو زمو ځانانه د شرم لباس اچي که يهود کم پروګرامونو جوړ کړي نو دارانګي زمو خلک به بیا غشاته غوردي که مونږ په دیات پوښو يهود غد دشمنان دي او مولا عبدالسلام دوعيب دارا افغانستان سفيرو چه ډیر دیر پا دوکو سر اگر اپتار کلو ام دی یهودو او بیدی رسولو دا گوانتا نامو بی جیل تا دسر ای کم ظلمونا د ای کم خپل حالات لیکلی مول اللہ عبدالسلام زائی پا اصر ای بیانو لین شیخا وَلَتَجِدَنَّا أَشَدَّنَّا سِن عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُ الْيَهُودَ یهود پا مسلمانانو بلکل ساراس نکی مسلمانانو د نو څوک لګيوه د نو څوک لا تجیدنا اشد الناس عداوته للذین آمنو اليهود هم هات بوم می سرد حل کنا په دشمنی کې مؤمنان سره يهود يهود غټه دشمنی د مسلمانانو او را راتینګه کډه واره غی په یکه ماشوم بچی او دوه دو کالو دونی مو کالو او دا دونه ماشوم د مرګ تر اړیر زیات ګرانی ته نارخ کلو او مخامخ یې تل سر کړو ماشوم د مخ کې تیری ته ور وښتو دون غټ آداوت کایو ادمون خلق د يهودو لباسو د يهودیان دوپټې د يهودیان او سیډیګانو د يهودیان او ټیویګانو دای پرګرامونه خپلونو تمونګ خپلو میند خوینو ته لرړو عجيبه مونږ په اسلام او په ایمان باندې غیرت کوو لَتَجِدَنَّا أَشَدَّنَّاسِ عَدَعَوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا لِيَهُودَاً مولانا احسان الحق سے مدزل العالی یو پیرر یو ان کے دا علماء جوڑ کے علماء تا بیان کاؤ یو زانانا پاکستان ته خط را لے گلیو غالباً اغیغا خط بخپلا ہو رو چھے اے مسلمانانو رونو دا د دا جیل نیرا لے گلیو چھے اے مسلمانانو رونو من تا پتا دا من گا تاسو ن تاسو خو زمونږه د آزادولو د ریحای اس قسمه کوششونه تاسو نه همغ مایوس یو درخواست د تکو تا چې تاسو مونږه داسې دوایا نه راولېګي چې اګی سره حمل ساقتیږي زمونږه ا چې زمونږه هو د يهوديانو بچنه پیدا کیګل لا تجدن اګی خدا کول غواړي سونه ظلمونه کول غواړي اګی ته کم زمو علما ګرفتاري د ایسر ایس سره کوي دغه شان ته تړي یو جامعت نوباتی او سپی پیورا چی سپیخه د مولا عبد السلام زعیف کتاب تاسو له غون توګه کې خپل حالات لیکلي لی. ای وایو وم بستر کې نشي پټوري موږ به جامې لر کې وایو او سپی به را باندې را پرې خول لا تجدننا اشد الناس اداوت للذین آمنو اليهودا په دې د يهودیت کوم طریقې کار دي په خلاف دي او دا ډیر زنانایو چې دا حالات اوري یوهو زموندونه غټ دشمنان دي او دا ټیلی ویژن دا بهایېداس یو نه دا خو یوهو ایجاد کړی دي نه پر یوه د پکور کې یو کال دو مخ کې زموندې کلیګه بای زنانو درسونه اوري او سموري پکور کې درې سلور ټی ویګان ویشارونه هغه پورن تاس تاس کها وی غرض لری ک دا یوهو زموندونه دشمنان دي موبردی او اور دغه الالت په کور کې ساتو سوال نه پیریږي لتا تجدن اشد الناس ضرور بي जरूर تاسو بمو می دخل کو نا پس ته دښمنه کې مؤمنانو سره يهود او الذينا اشركو اکه سان چې شرک کړي وې ولت تجدن وخمخ تبو می زیات نزيد دوینا په دوستانه کې مؤمنانو سرا آکه سان جوی مغنا فنصاراو کې بازي خلقو چې هغه ډېر نرم ځړې خلقو د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه یا آ نصارا چې په حبشو کې اسلام راوړو یا مدینه منوره کې چې قران ورېدو نصاراو او دا قران ورېدو سره را شورو شوي داری مبارکه نازل شوي ولا تجدنا اقربهم موده او هم حاضر مومنین زیاد دینا و دوستانه مومنان سرا आकाश چوی مون نو سوارایو دا په دیوجا چد پدوی کی قسی سینا طلب گار د حق او رعبانا او حق پر استپیران یره کوونکی دا الله نا بل وان هم لا استکبرون او دیزان غټ نه غنی تکبر پکې نشتا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أو تكلا دي وريا غص جناذل شوي دي پیغام برتا قرآن نازلي كتاب نازلي يدي حال سره ترى اعينا ام تبوينه سترگد دي لرا توفيز من ندامه چ داري واردو خکونا چ تا تو دي سترگ يداري والو مما عرفو من الحق داغه په وجه چې وی پجنولو حقو دا دا قران اثرو او دا دا قران ادبم دی چې موږ تاسو قران تناس ناس ته کوو چې زموږ دستورونو سره ښه راويږي ګورغا ایتایانو کدا تخلقو و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمي دا قران ادبداري وکړه به ول دوی موږ نورو سختی الله رب لو انزلله حاضلقرآله جابلین لره ای ته خاشي متتصا دی من خشیت اللهکه دقرآې په د غ نه دا به دله دیې نهدنې وړ شو یا قوونهدي رب نه د مونګه ربه آمن نه مونږېمان ډړي دی ف تووب نه اوی کې مونګه مع شاهین سره د کوونکو تههید نهوه معله نه اوسی شويمونږ له لا نؤمن بالله چې مونږ ایمان لرو په الله او ما جاءنا من الحق او پاغس هغه څراغ لمر د حقنا او نتمو او مونږ تمکاو ان يدخلنا ربنا چې داخله بکې مونږ لرا رب زمونږه مال قوم الصالحين دا قوم صالحانو سره بس ور بکی د دیرا الله بدلا په داغې چې دی ویل جنناتن د بهونو چې بهږ لاندې د اونو دا نه نروونه خالی دی نه پیا ديوپ کې همې شي ذالک جزول مسیین او دا دا بدله د یحستان کوونکو والله نه کفروه کسان چې کوفرې کړی او د روژې ګنلی زمونګهتونونه دا کسان دجههننمیان یا ی هلله آمنو عامو ایمو مینانو حرام مگن پاک آغسی زنا چه اللہ دل حلال کردی دار سورت دعوام وا اللہ دل یو سیز حلال کردو دا حرام مگردو دا لی دار دی مواشرہ کی شورو خوا خلق بی دا تاسو چکم رسومن رواجنو دا کم تفسیر کی دی دا ویدی توی تفسیر بالعتبار و تعویل لکہ اللہ فرمای چکم سیز ما حرام حلال کردی حرام ولم وایا لکہ او دا انزر دا بوٹی استعمال دا خوال اللہ نو حرام کړی لیکن خلکو کو بزان حرام کردی دا سبرگ دا بنی استعمالی کنی بودری با امومی دا یاکمی چرک چی بکل دا نه بانگوی نو دا ای پا کور که ساتل خوال نو حرام کردی لیکن حل کو بدا سپیرا گرنلا دا بیصل که غا سپیرت روڑلا نو لا تو هر ری مداد آغی بے تفسیر بر اعتبار و تاویل دی او دا غی حاس آغا تو پا حل کو باندی دا رس دوا کی هغه مصاوله ذکر کړو یوونی مګینډا تقریبا هغه اسمونه جاہلیت هغه ډیر خلکو کوخ کړي ډیر خلکو ل ډیر خلکو پیسلاشه و او لس پینزل لس کسان یم لا دې کافي وساته کیسټو نو خلکو تقریبا ډیر خوخ کړي و او موږ کوشش کوو اختصار سره موږ بیان ول دغه اپکټو لا پاتیو یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تو حرمو حرام مګنایه تو یہ بات اے پاک آغا شزونا چې الله حلال کړی تاسو لا د دې آیه تو مبارکه راځي نزول کې هي اورت نبی پاک صلی الله علیه وسلم داران عثمان اسمان بن مسعود رضی الله عنه داغه پکور کې خلق ول اسنسیت کو د قیامت احوال بیان شو د قیامت اهیبته نو بیان شو خلکو باندې اثر شو خلک پر جڑا شو کیامت خبري اوري دي بس پجڑا شو دارنګي ل السحابي کرام ابو بکر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عبد سالم رضی اللہ عنہ مقداد رضی اللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت مایکل او عثمان بن مسعود دا ټول دا په کور کې جمع او د ټول اتفاق وکړو چ قیامت را روان دي قیامت خبر نبي عليه السلام مكي دا قیامت دا خبرو سره د دیو عجیب ترتیب جوړ شو یو جبه کیفیت جوړ شو تفسیر قرطبي ابن كثير ډوډ نقل کړی دي رضی الله سو صحابه کرام مراجعه شو اتفاق یو پس باندې ټوله راځو بروجني او ټوله فمو سکو سملوه بالکل نه وغو واځغه بالکل نه کړو او خوشبو خوشبو باندې لګو او خپل بيبيانه ته باندې ځواليم نه کوم بس دا طاقت جامي بچم او دنیا نه بالکل ځنه ترابطه کوم خپل شرمګاوونه بردان لرکو او بس د اخرت فکر وکم دا په دی باندې جوړ شو قسمونه او خپل داسه وکم دا یاد نازل شو نبی اسلام دې خو راشه نبی اسلام ته فرمایل مال دا حکم نه راکړی شوي نه زه په یهودیت را لیکلی شو نه په زه په صرانیت ل رالییکلی شو زه په میله ت حانیفه رالیلی شيمللتې بریمیه چې غ ډیر څخل اور آسان دی په تاسو باستاسو د نفس حم دی او پهله مې قسمی زما ملګرو نو اسلام ریزه د نپاک نستاسو نه زیات یاریم روژمنیزم کوژکووممو د شپې باتم کوم د خپول بیایانو خالم ساتم نکام کاام کوم چې څوک زماره سونت نه کې د دماکوومتی نه ده. لا, لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم یا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تحرموا حرام ما پاک فات اغه چیزونه چلات الحلال کړئ دي ولا تاتوا د نتجاوز مقوي ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله محبت نگیره حد نتجاوز ان کو انکو سره وکلو او خره کولو سم مطلب چې خوره بس خوره او خوره نه یعنی لا تحریم حرام مګنه خ الله پاک دې امر کوي کولو خوره مطلب دا چې دی څه دا خورا ګو دا حرام مګنه وکولو مما رزقکم الله او خوره تاسو دا حسنا چې تاسو لا الله رزق در کړی دی حلال او پاک حلال ستوي او طیب ستوي حلال اغیتوی چې په شرعي طریقه سره حاصل شي حلال اغیتوی چې په شرعي طریقه سره حاصل شي طیب اغیتوی چې پای کې غذاییتمي او د بدن ترکیم پکې څنګه چې ابن مبارک رحمته را ذکر کړي او طیب اغیتوی چې بدن ته ضرر نه ورګي وکولو خوره مم ما دارسنا نو بس دا نه چې الله مرکلې چې کلونو خوره نو ساره او غرمه او ماخامه لسبږي او ماس پهینو ماس ما خوټنه او بس ار ټیم ټیم ديني معلوم نه بس د خپل ضرورت مطابق خوراک کول دانه چې تاسو پورې خوراک پسی بشوي بعدي خلق وی الله مرکلې چې کلو وشرب کلو وشربو کاو پیو بس مز او بس مزه وړهو خوراک او اسکا کو نه بس د گزارې مطابقو کنا چې او علما ذکر کوي چې ډر ډکه دو په اعتبار سره اغه لوغي ډېر بدترین لوغي کم دی غصرب گیړه ده خا یعنی اریاوسیز اریا لوغه چې ډکی نو غبد نخ کوي چې گیړه ډېر زیات ډکه شي نو دا ډېر نقصان او دا انسان غون بدن کغه سره خوګي دی کغه انسان نور بدن کې تکلیفونه دي دا ټول د مهدی په وجبان دی را دي او ميدان نقصان کیږي ډېر خوراک په وجبان دی څنګه په وزیرستان کې د خوراک ترتیبې او لذبې بس او گزارحال ناشټو کې بیا ما خام ډوړې بس لګې د غیو ټیم ماخام او زموږ د خلکو سار را پاسینو چېخو بالکل پرد ورې بلکل ما بالکل نگاکه سار چې می جیناس کلی وي نو پردونه مسکه کنه درانګې بیا لذبې دي نو لذبې چې په کې واجب ده ها لذبې چې ما خې دا بل لذبې دي دې ته سوګه نو بیا که ملمان راشی نو که یو پیر راشی که دو پیر نو که دی ترماره مره پسار چه و ناشتا کی راغیلی می خو ملمان خو چه اسکل بیا پرزی آئین دی نو بیا غرما دوڑے خو بالکل نگه پرزو نام خوفش رضا رجی دا غرما دوڑے کذا نشی نو بیا ما سپہین چه. نو که دا پاکی یا راشتنا ملمان راشی خو سر بیا سنا سناستا چه وغیرہ نو بیا ما, دوڑے. ما بیا دوڑے لذین الٰو ونورم pkg خوراکون د پاره سړی ګنا دیبره کنه په یو د انا الذی اغذاتو انتم به مومنون جتاه پاګی مان راوړون کیایو لا یو اخذکم الله باللغو فی ایمانکوم او د ډیر خوراک ډیر زیات نقصان دي عبادتو کې به اړه نه لګي تا جو ته نشي پاسی دي د تلاوت ته به اړه نه لګي او اور ترجمي مقاصد او دا مقصد چې دا ګیډه لگا نار شي چې ذئی عبارت ترول کی زمون خلک هغه ماغام افطاری کی هغه سوغری کی دون دي پنځه ټیمه کیم نه کوي بیا, بیا غریب تراوم نیو دا مال نی بیا ترجمي مقصد دای چې دی له غون تر دا ګیډه تشو ساتي نمون موږ دای غون واټ کټ پښمنی کی با سوخا اورو جما دی کی وکلو مما رزقکم الله حلالن طیبا وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيَرِيْقَ اِذَا اللَّهَنَا اغزا چه تاسو پا غی ماندرون کئے لا يوآخذ کم اللَّهُ ننسی تاسو لرا اللَّه فاغ بیرادی قسمونو استاسو سرا لیکن نسی تاسو لرا فاغ سو چه قص دکلی استاسو لنو الْأَيْمَانَ دَ قَسَم فَكَفَارَتُهُونَ كَفَارَدَا رکول دي لسو ممسکینانو ته د درمیا نهخوراک اغ نه چې تاسوې خورړ یا کې تاسوې خوې په خپل کور والله یا جام ورکدي او تهریرو ررقه یا ازا دول د غلام په ملهې چې چاچ غلامو نومونته په سیامو خلاست یا یا هم د باندې رووجینې ولدي درې وور دی ځالکه کفاارتتو ایمانې دا کفاه دا تاسو د قسمو خلتون چې کلکي تاسو قسمونه وو ماه کو محفات کوي د خپلو قسمو داررنګې بیان نه الله تاسولهقامات دپاره چې شکرو کوی یا یو الله نه آمو ای مومناننو ان نه مل خمو یقین شرابوول می او جوواري؟ ولانصابو بندگی در درگاونو ولازلامو قسمت مالومول پغشو رجسون دا گن دی عمل دا شیطان دی فجتنی بودی نزانو ساتے دی دا پارچ کامیاب شے دا آیات کریما دی پسې آیات کریما دا شرابو په حرمت کی اخری نادل شیو بیا دا شرابو دا حرمت چی دا تدریجن شو بخوا تدریجن دا منگتا الله تا بریت تربیت کئیو چبازی علاقو کې با خلک په مصیبتونو په غندونو کې ختۍ او جتال ته کراهی ټکا او ته دا خو شرک دی دا خو بدعت دی ته مشرک شوی ته بدعتي شوی او ته ذات شوی ته ذاتي شوی دا با خلکو ترتیب ځای په دې طریقو سرکار نگی دا خلکو هغه ځای کې مزاج پیژنا بیا غ ترتیب سره په کلاړه کلاړه کارو کهلکو لدین بیان کا خلکو عقاید او اصلاح خلکو د اعمال او اصلاح کا دا چې په پټیو ولا کوبد دا مشرک دا ګمرا دا بده دا پلان دا پلان کې دا ترتیب اختیارول نی پکار غورا لا هو خالق او مالک ذات دی هغه وی چې بالکل شراب ختمونس کې غوري خلدا شراب او سرا مختشه یو یو آیات راوي چې شراب پدی کس نه سپېدم ته نقصانم پکې شته باقي خلکو شراب بنکه بادل اسکل بیابل بلو کم راغې چې کله او صحابي مانځه کې خبرې دګه ډې وړې شوې واللہ حکم رولیکو کله تاسو شراب سکلی مستمنیز دیګی بیا بیادرین دا حکم راوی دا حکم راوی پالن تم منتهو نو ایتو شراب نہ منکی دن کی ټولو صحابه انتہینا انتہی نم منش منش دا مونته طریقہ خیو دا سینا هغه یو کس هندوله دعوت ورک چې په اسلام کډیر خوګواله دی او ډیر زیات پدیری پکی هندوی کلیموی هغه 400 دل 300 سنای کړهلو سنته او دی خه اسلام علیکم رضی اسلام نے قبلو مخه اگرې په لذيین جرنل یحکامات وته دغه ته کې یو وخت نه ای کا کارا ولما هغه واپسو د اسلام نبیانو په کلارک لارکار وکړي لعلکم تفلیحون او دا په کلارک لارکار کوله تربیته د دا دعوت او تبلیغ مهنت کیږي کی بیا د تبلیغ یو خاصیت دی تدریج تبلیغ باب تفعیل دی او دا باب تفعیل یو خاصیت تدریج دی ان ما يريد الشيطانو يکنه واری شیطان چې وایي تاسو مېسکي دشمنی او بغوزا پر د شرابو د جواره سره چې کوم خلک شراب استعمالي جواری کوي په یی کې انتہی دشمنی او عداوتونه ویسدکم او واری تاسو د یادالانا د شرابو د جواره نقصانات وهانی سوالات د منځنه فحل انتم منتہون آیا تاسو مناکی دن کیه صاحب او انته نا انته نا وا تو یول لا تا بيداریکو دا الله تا بيداریکو دا پیغمبر او وا درو پرې دې مخالفت دا الله او رسول فین تول لے تم کتاب مخوالو قالمو پوېشه انما علی رسولنا البلاغ المبین یگینن په پیغمبر دما تبلیغ کو لږ کارا ليس علی الذین امنو نیته پا پاکستان او چی مانه رول عمل کړی نه جنان گنا فیما فاسکت وایمو توایمو چوراگی کړی اذا متقوا چکل زان ساتی حرامونا ایمان نه رولې پما ثنا تحریم اور تحلیل سرا او عمل کړی پطری کا د نبی علیہ السلام ثم تتقوا او زانی بچکلی دریات اشبحاتنا واامنوا ایمان نه روللی یوم سومتته قوځانې بچکړي دا او جبنا وسنو یستانې کړي الله محبتې سان کو اونکو سره یا یله ناممنومو مننانو مومنانو یبللووه نه کوملله خا امتحان کې الله تا سره په یو سی سره رخکار نه چې رسیږې ورته ستاسو لاسوونه نځې د یا عملله او د د پای ظاهر کې الله چې څو کېې کې د ال لا نامبلغیې په حال دنیلیدوکې۔ ومن او تدانو چاچ زیادیو کو پسد دینا درد عذاب درناک یا ایوہا الَّذین آمنو اے مومنانو لا تغطلو سوئے دا تاسو موجن اخکار لرا پدا سے حال کیج تاسو احرام کیا ومن قتلو چاچو وجل اخکار لرا ستاسو نا پا قسرا حرام کیری دا غزے کی پہلا پا اخکار حرام گرزو دا ایت حرام هوا یا که چا هکار وک نو ده آ ک وجلا او سه وجلا یا سونیا کې وجلا دا غي په مناسبت سره با ادبانی سردايي په جزاو نو ده باندې بدلا په شان دا غي د وجلي يا من النعم د زناورنا مثل مماثلت په دوه قسم یو مثلي سوري دي او یو مثل قیمی دی په شکل کې يا په قیمت کې شیده کم مثل سوری نشتا اغیقی ببیاں مثل ما نوی قیمت ورکیو یا کم بیزا وادل من کم او پیسلا با کئی پاغی سرا ادوکسان عدل والستا سنا حدیم بالیال کعبا حدیم دا با قربانی رسیدن کې حرم تا یا کفارا لخوراک ورکول مسکنانو تا یا ببرا د دی سرا سیامن رو جینی گلدی چی دیو سکی سزا د دیخ پلکار او عفو کڑی الله دعا سکی مخی شوی و منع دا سوچ روگر دی دا حلال والی دا دیخکار تا نفینتقیم اللہ الله منو دنبا اللہ بدل والی الله زوره او روخاون دا بدلین دی او حل لکن سوید البحر حلال شوی تاسو لخکار د دا د دریاب او د اطوام متاع لكم دا سامان دتا اوس دا, دا, دا, أو دا, پا دا, أو دا, دا پار او دا پار مسافر او وهرم علیکم سیدلبر او حرام همشه په پتا څوک کار د وچی تر سوچ په حرام کې وتق الله ویریګه د الله نه اغزا چا ته بجو مقول شي جلال الله الكعبه البيت الحرام او غرذولی الله کعبه بیت الحرام قیام للناس سبب د جون د پار د خلق یا سبب د پاتې کېدو د خلق او میاشتتا عزتا والحد یا قربانی والقلع تغام بیلو عالم دادی دا پارا چیو پی جنے چی اللہ پوئی گی پارا غصر چی پاس مانو پزمکہ کی دی او الله پار سبانی پوئی دی ایلمو پوئی شئ ان الله شدید العقاب چې الله سا عذاب والا دی اللہ بہن کے رحم کہن کے دی ما علا الرسول اللہ, اللہ البلا نجتہ پیغمبر وانے مگر تبلیغا اللہ پوری کی پاس جتا تو ذکر کرے پاس جتا سو پٹویو قولو اے نبی دے لا است وی الخبیص وت طیب ند برابر پلی تو پاک اگر کہ تا ل تا جب کی چی ڈیر والے تا پلیتو تو کہ تا ل پلی تو حرام دیر دیا ذکر خدا شید تا تا تعجب کیوا نہ چاہیے فتقو لا یجید اللہ نہ خوندان و دا کل دے دا پارہ شی کامیاب یا یو الی نا منو مومنان بے ضایہ تاسو نه مکوئ بے ضرورت تاسو نه مکوئ چې کوم مسائل دی کې ذکر شو تحریمات اللہ تحریمات العباد نذور اللہ نذور العباد دا مسائل یاد کې یا او بے ضرورت تاسو نه مکوئ ځکه دا هغه سوالات ته نه مراد دي بطریقه استهزاء یا ضرورت نیو لکه یوčas راغره نبی رسول الله تص عبد الله ابن رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نه تاسو من ابي جماعت لار څوک دي نبی السلام توي لا تسالو ان شي انت لكم تسوكم يا بل ج کله ايات راه را د فرضيت د حج ایتها سبان د حج فرض دي یو صحابي راه نبی السلام دی افیکو لعام يا رسول الله هر کال بمون د اج کو نبی السلام چب شو بیا بیا اوګه ونط بیا نبی علیہ السلام ول فرمایلیو ک چته ما وی چا او نو ارکال ب بته زه بیا به ګټه پوسه مکه